a uh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tebi ahum bi ihsan ila jomid din Shiku es të ndëruar, es-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mirë se tako me edhe son të melejnë Allahut Azogel Në takimin ton të radhës, në trasmetimin ton të drej për drejt Me emisionin që ka thot feja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 Kemi fol për edukatën e fëmijëve ndaj prindërve të tyre. Ndërsa sonë të flasin për edukatën e prindërve ndaj fëmijëve të tyre. A do të kemi fol për edukatën e fëmijëve ndaj prindërve? Ndërsa sonë të flasin për edukatën e prindërve ndaj fëmijëve. A thua ovoll, prindë duhen të jenë të edukuar ndaj fëmijëve të tyre? Po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 Këse kjo është kanë këtë mëjrë, shkëmben raportet, shkëmben respektet, shkëmben edukatet e një të vlinë edhe për fëmijet tonë. Në mëllishtë nuk duhet që të njëtën që ne e kanë obligim fëmijet neve të okhtim njëtë mënyrë, nga se nuk është e përstatëshme, por ne kemë mënyrët caktuar të komunikimit tonë me fëmijet tonë e që kjo paracet edukatën tonë për balë fëmijet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 që asë një herë, apo shumë rallë, të luhtë Allahun gjellë u alë, që Allahu udhëzëj e t'i udhëzëj fëmite ti, t'i ruaj fëmite ti, që Allahu t'i mbroj fëmite ti. Pa t'ke cishë, ka disa raste, nuk përdi si t'i blesajt, shumë t'at pak t'a për egzistojnë, nuk është a pasë sefë që t'jetë në shumitës kja. Që kur bie fjole për lutjen e nëndes ndajfëmime të tyre,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 të ullet në dy gjënë baba, të ullet në dy gjënë nëna, në sejgde, kur janë mësë afer me Allahu të azogjel, të bëjnë lutje për fëmit e tyre që Allahu të gjëllë lëvrati u zënë, e të i ruanë. Në që di një konë që ne pojetojmë, një konë të stërmbush me sfida, me probleme, me burime të shumë të që po endotin, pas tërtin e fëmive tanë,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 Andë në qovë se Allah unë dënë me në rrë thmit, dhëtë ne të jemi të ruajtur. Gëse shpesha rëndodhë që thmit pësojnë, si pësoj e mëkatëve të prindë dhe tyhënë, si pësoj e kopratësis, kështu pa e thëmë po, kopratësis, së prindëve, që spaku televizin buzë dhe tyhërë, dhe zemë dhe tyhërë, që Allahu Gjellewala të iruan këta fëmijet kudesis për ta. Për dhej, doaja nënës, doaja e babës, për fëmijën e tyre, vështirë këthejët më rapështë. Rallë ndonë mështë të përgjithë, Allahu Gjellewala. Për dhej, edukata jonë, për balë fëmijëve tonër që ne, mështë të i harojmë kur në lutët tonër. Ma djehë, Të formulojmë zonat dy recitate për hir të Allahu xhela uala. E pastaj ti përdorim këto dy recitate ndër mjetësim tek Allahu xhela uala, qase lejohet me ndërmjetësua veprën e mirë tek Allahu që për hir të kësaj vepre Allahu ti përgjigjet lutjes tonë. Ndaj semyo Zot për hir të këtyre dy recitave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 kësef Allahin që fësallat në dëran më fëmi të mirë në këtë botë, këndërim, këa kënari, për cilë edhe më botën të jetër, një prinë që është kujdes, për fëmin e ti, që të mësën Kur'anin, ditën e gjykimit, Allahu e thratë, ja vendosë kurorën e nderit në bikry, nga se ti ja ke vendosë në zemrën e ti, Dhe zemë në fmihë tëndë, Koranin i fjallin e Allahu Gjellewala. Nderoshën këtë bot, edhe në botën të jetër. Ndaj edukat më fmihë të nërshë, të lutim Allahu Gjellewala, që Allahu Gjellewala të uzzën. Dhe gjithmon, ta kemi para të shkët lutje, gjithë situat, edhe natër, edhe ditën, në namazin ton, në sejgjë dhe tona, në dëritime tona Allahu Gjellewala, të lusim Allahu Gjellewala për ta. Allaj se shumë kanë nevoj pëllutit tonë. Pashkak se të shumë të janë burimet që po endotin pasë tërtin e besimit e tyne, po endjolosin moralën e tyne, nuk e filuar nga interneti, nga televizioni, nga shkolla, nga rruga, nga shëqyria, nga shumë e shumë e kështu më ratë. Të pak të atë burimet që i sigrojnë fëmijet tanë,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 ti këtëse për ta, të rrujë e Zot. Asë në qovë si i alejmë Allahu gjallewala, ne e dhejmë mundin ton, dhe pas ta i adërëzimë Allahu që Allahu të rruan, nga se kja është e që ne kemi pas mundësi me bë, e bëndë shumë nuk kemi mundësi të bëjmë, i adërëzimë Allahu të me lutje, atëra një emanet që i adërëzohet Allahu të ndorë nuk kupa emanet, anë dërëzohet Allahu të emanet fëminë tëndë,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 Lëta langë, kështot. Lëta langë, kështot. Dorëzaj e këte manet në dorë. Gëse oa kemi i barqë këtë fëmive të anë. Kjo është edukata e prindi me, fëmi, me fëmine ti. Gëse është prej edukata që duhet përmanim këto është që të sigurojmë është qëmë halal, fornizim halal, mështë i prishim fëmijet të anë me është qëmë haram. Gëse nështë, nuk i prish fëmijët ditë më tepër se ushimi haram. Allahu mund të miut të jetë në mesin e 100 gënjeshtarve dhe me lehen Allahu xhalla ora mund shpëton që mos bëhet gënjeshtar. Mundët fëmiu të qëndron në mesin e 100 hajneve dhe në fund shpëton mos bëhet hajn. Mundët fëmiu të jetë në klasë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 Në fëmijëton është që dokos edukat me fëmijët ton që të rriten e nuk dinë mufal. E kjo obligim ne prind që nuk i mëson fëmijët e tij të, të falin namaz. Mun gon mun gon edukata e ti për ball fëmijëve të ti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: Muru auladakum bis-salat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 Tjet, i edukuo raport me prindin e tij. Dhe gjithashtu përfond po atë sikë që për edukato se prind të për edukato se prindrave me fëmijët e tyre është që ti përq deles, ti përqafojn, ti doin. Jo sigurisht se duhet dërojt. Tash elham lam besoj se nuk kamu kësi raste, nëse ka më kushte, nëse kanë të rradha po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 Burni, përbalë fmive, trimri dhe guzim, përbalë më doptve, kur ka qenë këtë trimri dhe guzim? Trimria dhe guzimi, janë dikun tjetër, nuk janë përbalë, përbalë gruas, përbalë fmive, nuk janë këtu, se kanë verin këtu. Muskut, fuqia, trimria, e kanë me dojnë në vetë, fmija dojnë mshirë, fmija dojnë dashuri, po,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 bit e fatimës, bije se Muhammedi sallallahu al-sallam, dhe duke qeni dërguari alehi sratu al-sallam në sejgde, që arë bënë ata, hipnin mbi qafën e ti, alehi sratu al-sallam, dhe nuk e ngrist të kokën nga sejgdeja, ashtu qëndrante, ashtu qëndrante në sejgde, që mos të aprysht e lojë një për vetë ti. Kështë Muhammedi sallallahu al-sallam, e mbanë të një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 kam çunduruar duke i shërbyer Muhammedit s.a.w 10 vite, 10 vjet te kefunit i huaj. I shërban s te pe. Ta vallahi kur nuk mkan nçmuar. Kur nuk ka përbuzur. Madenjer më tha, mos ishte frika ndaj Allahut, gasi kështebën një, kështebën një rmuj në atë, s te pe atë, nëse në Malik. Kështebën një gabim. Ta vallahi mos ishte frika ndaj Allahut, do të ksha godit me kët miswak. Një druçë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 të krenohemi dhe të mburemi me ta. E njësëllohan që të na japë fëmi që në nderojnë dhe në respektojnë dhe janë të edukuar në dhe neve. Por kjo bëhet atërë ko ne jemi të edukuar me ta. Allahu gjallë uallë na, na përmërsovën këtë retim na bëhë që të jemi gjithë monë më mirë e më mirë. Këtu e bëjmë shkëputin e një urë dhe me kaqë edhe japëm fund të retimit të kësëteme e pasë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 që kohet në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesin e 2 të misionit ton, me pythje dhe përgjigje. Tashme është koha e inkuadrimit të juaj, përmesnume të telefonin që tashme e kjeni në pjesin e pashme të ekraneve të juaja. Për njësa imi duke pritur thirjet, kemi telefonat me njëherë, pra e inkuadrimi me njëherë. Urna? Salamu alaikum, vështë. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Një përkje e kam qëtë gjem të kumë dhe një vërgjë, edhe e pyta për me vljot. Edhe ajmë fa që me vljot ban nuk banë me këdo më fa se nuk ka kërgjë për jasë e të mune. Ashtë kuranta nuk është kërgjën. Pa. E bashku me më të rasanë me dit a ashtë qashtu ashtë. E qartë, inshallah, do t'japin përgjigje, inshallah. Selam aleykum. Selam aleykum. Nuk është hera e parë që pyta mi për këtë pyta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 Kto është problemi? Më ndalidh kët poezi me një veprë të caktuar, me një rast të caktuar, të cilin Muhamedi zot e ka shënu ndryshe, jo me poezi. Ne këtu kemi kundërshtim nga ai se, se ka shënu me poezi. Po ai ka shnu me dësh tjetër. Ne kur ne e shënojmë me dësh tjetër, jo me poezi, ne ia cilojmë sunetit, gase kemi shënuar me atë që ka shnuar mëson. Kur ne e shënojmë me poezi, e jo me atë që ka shnuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, atësu kemi kundërshtim të qartë.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 aso e që e ka thënë Allahu Gjellar dhe Pjegamiri sallës salëm, kjo është me sigur dhe me dobesh me përneve. Kemi telefonat? Salam, e roma. Salam, aleykum. Aleykum, salam. Ho qi papa një atër të të të të të që e për të në që më dhe juat. Por, na. Në që lëngesin e juat, sam në së në mojë të gishtin, e porra e dita është akë nisë më forë që të të të të të, e dhe kom problem ka forë në më hopët Hmm. E treta është, nuk, nuk i di dhe dovë, dy surët rave në aleteve, këta e ti jaten. A kësha mëjt me zave nësumën a i dovë tjetër, edhe një tri tje hodgjë, e kam i mi gjënë, a i duk ju beson hodgjë dhe ma vonë mu e ho gjallarë që më kërgjën që besoj kërkujnave që Allah hërë t'i besojo në s'fona në në skonë gjënare, kësha posë qëfë në këshim për tine. Poj, shartë, shartë. Shalom aleikon. Shalom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 Ata në e këndoj ato që i din. Rabën e na ati na fi dun jose, dhe që ka që din për i doave rabi këfirli. Lutë Allah në gjellom e atë që din, ati ku nuk din me lutë ma atë që duhet. Për risa e din surën fati ha, e këndon në këmbë, e din dhe një surën, vërdo, më u falë, mos e ndalë namazën, por mos i ndalë edhe për pjeket për me imësu surët e namazën, dhe duhet e namazën. Nga të dikur sëtë unë e spodi, Nuk një, e din ndonjë euh dua sikur tehat nuk e din mir. Nisja me ufal pa tehat, nisja. Mir po, nisja dhe më filluam të mësoj tehatin derisa të, të mësojsh. Shkon ditë ditë, dy ditë, pesë ditë, një javë, inshallah skiçora për mëso. Përsa të ka vetë her ditë jamson inshallah. E pastaj pas taj, mas një javë, pas dy javë fillojnë me inkuadru edhe tehatin në namazin tënd dhe kështu shkon duke e plotsu namazin në vazdimsi. E suprëket migjës tonë që si bëson xholloj, po bëson Allahu të xholl i themi, kusht ka mësu me besu Allahun, pra? Kusht ka mësu se duhet Allahun me besu? Kusht ka mësu? Ka mësu o gjelardë. Nasa ten të rëshkimtar të pegamberve. Pegamber të kanë arë nga Allah, me në mësu në eve. Kur kusht nuk bat me i besu o gjelardë. Ho gjelardë nuk thirën me besu në ta. Nuk di hoqë që thëtë besom në muqë që jem zoti. Shka kësi hoqë. Nuk kështu. Ho gjelardë thrasët me besu në Allahun gjelë u alë.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 A të të të këthe u kaune, bërë mundë sejtë dhe ju, jo, falu për Allah. Kur hoqë dhe të kjo është haram, a të ka po hoqë haram a Allah, Allahu, Allahu të ka po haram. Po njerëzit, për me arsiotu dëmbelinë të tëjnë, për me arsiotu neglijënës të tëjnë ndaj fesë Allah Gjellë. O Allah, ti përështu i më gjellartë, ozë besojnë hoqë. Po kush për të lijmë e besojnë hoqë, mërë Allah. Kush për të të të besojnë hoqë, kush t ka...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 Kemi një telefonat e inkuadrujnë? Selam aleykum. Aleykum, ale selam, vërhatullah. Ndështë të në dypyjtë që so ka mujt, ka me bërë për pejgambirën e selam, sëlejmanin, është të me ditë që së grava ka mëjtë ka dhëtë mëjtë me pasën, edhe qëpar më në gjithë dhe ka pasën. Pa. A është e, e qartë? E qartë, e qartë. Pa më ditë, selam aleykum. Aleykum, selam, vërhatë. Se për ketë grava që i ka pasë,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 edhe nësi ka posë 50 gradë Suleiman El-Somë i ka posë me lejënë Allahu Tazujel se asë nëse ka posë paniqa asë nëse ka posë me amoreltet Allahu në arrujnë, ka se pegamberi Allahu të zë banë amoreltet atë e kje që ka posë, i ka posë me halal e kja është e që ka do të kemi parasysh Allahu e ka lijuar andaj me lejënë Allahu Tazujel i ka posë nëso se përket mujizëve Suleiman El-Somë ka kërkun nga Allahu Tazujel një mundësi një loj një lloj mrekullie, një lloj pushteti që nuk do ta ketë askush pas tij. Ande Allahu xhallahu ala i ja ka nënshtruar xhenet që ti, në të ti e shërbejmë ti, që do të thotë që është mrekulli. Se me lejen e Allahu xhallahu ala, sa doshë njerëz i kanë kontrollin e sotjën, po me me mashtrime, me manipulime, të rrit të të mashtru, të duke bashkuru me ta. Ja ia imanin, duke bë kufr duke muhu Allahun, duke shkill Kur'anin, që të bën alians me e gjin, shajatin. Sulimani s'ka bëkshët. Jo, a i ka pas nështru me lejnë Allahu, Allahu i ka urnu urdhëm kosmologjik, që s'ka këthim, nështrujnë i dhe s'ka pas po nështru. I kanë shërby, kanë dërtu për te, kanë ponu për te, këka që më rëkulli e ti. Dje shtu ka pas më si me udhëtu, me irë.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 një hoqë me një si herbaz. Ajë si herbaz është njohtë, në krejtë, njojnë këto. Ta është uh, ta me të pytë a është uh, e lejume më ngu kitë debat, apo është haram? Qëtu edhe, a është kjo që dë vëponë, nëse ngujnë anë kitë si herbaz, uh, nuk pranot uh, namazin 48. A komënë si uh, që i në pëmënaj në përqyqë e rratë so, për kësoj që është e. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë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 Në didhë ka nuk prënohet në amazin një që shkon tek faltori me ndëgjua të që faraj përthat. Po o të shvillohet një debat, është në konfront, është në përplasje e vërteta me të përvërtetet. Dhe një një me e shiku këtë për të informuar, me nëjë që nuk ka diqka të kësoj shkalle se nuk prënohet në amazin që. E përse përthem, po nëjë si muslimat nuk kem një ujë me e shiku. Ne se si musliman nuk kem nevoj me i bërë ati publicitet, apsolutisht, do në më ndaj se ajhojgjë që ka shku aty debatan nuk ka shku për shkakt muslimanve, a se musliman e din se aj njëri është gënjashtarë, në në shkojnë të kaj, për ka dalë për shkakt pjesën betët të njerëzve, që e ndimit si e se musliman, për janë pa informum, nuk din, gabojnë, shkojnë të kaj, andaj në në qofë se e dim, se ka dikush nga familie unë që këto punë si ka qarta, e kështu më radhë, po, mund të të mingaj e hojnë që ka për këtë qërtë. Epse dhe kjo mund të ketë rëzikë që aj pasaj të thëtë se jo këj kështë të maj fortë. Pra ndaj debatët publik janë satë mira a që dhe të rëzikë shme nga se nuk ipe të hapsire e durë, çatet reagohat nga njëra ndodh që për shembull armikun e anës tjetër, gjen tjetë, më i zëshëm, jo më, më i bindshëm e kështu me radhë gjithë ato pasaj të shkojnë të shtillin dhe të Hamandin, Mendin e shikuesit. Andaj mendoj që nuk është në këtë shkollë se nuk pranon namazi, kjo spo ku të reagoj vetëm nga kjo, e sa i përket asaj dytës, njeriu e mod vetën e tij në basë dobis. Në çështje aşe po ka dobi është ikon. Që sa shesë nuk po ka dobi vetëm por shetçohet më tepër ose ka mundësi që nëse ta dhe shetçohet e ndron kanalin dhe është i rahat nga këto dilema. Allahu di më së miri. Kemë një, një telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Uj për të premisionin. Allahu të shpëlbirë. Ai besoj se tin më të mirë për këto për diçka të tjetër. Shukur. Në kamerë po rytëm 10% Sëmë se gjëmoni kaluar kam qenë mëtërovisë mëtër për telefonaj I është efë për në më forë namazër gëmosë në gramit të fëtë po në patan që qe kështë qen për si, qenë notën jërë vendit Kam qenë vetë i prefti Në më të shë gjëmonë që në mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtër mëtë temen që te ki përra pyët i dhe me pospunësimi shkursu dhe duha hau pregjë ures 9 dhe 10 pakën të pyyti dhe përgjigje që të interesimit është shumë e shumë e mau Allah ish problemet e ty për vëmendjen për, për qilën dhe gjithar sose për ketë kosgjotës e emisionit ne përmundojme që në ora 9 të përfundojnë pjesa e parë e legjiratë që një orë tërë të tjetë në ashurën e të shikuesve, por nganjëre tema është e tillë që ka dobi të zgjatohet. Ka dobi të zgjatohet, gjithmonë në çështje zgjatohet edhe një minutë më tepër, gjithmonë është për qëllim të interesit të shikuesve vetëm. Që ata të kenë mundësi të përfitojnë më tepër, por ndyshon ka mundësi me anërua të tërësh pjesën e parë, që një urgjistë të ja tërësh një pyetje për ligje. Mirpo, nganjëre pyetjet nuk janë gjithmonë në drejtimin që ne mendojmë se duhet njerëzit ta dinin edhe këtë fat. Njerëzit pyetin për probleme që kanë. Por nga njerë nuk dinë se dhe kjo është problem. Andë ne ua kujtojmë, se dhe kjo është problem. Fakti që ju nuk po pëtëni, ne, ne po, po ua të regojmë ju vapërën. Andë kjo është një kombinim që qëllimi ti tërështë është të përfiton shikusi jonë. Ajë është fokusi jonë. Shikusi dhe interesi ti është e, i tërë tër qëllimi tër jonë. Andë e laun e rështë që të ne hapë sukses në këtër tërë temë dhe ti pranan angazhime dhe për Kemi telefonatë? Selam aleikum. Aleikum, selamatullah. Do sa më zabu në pytje. Për një telefon për më shambull dhe dhe dhe dhe një një një në lokal. 500 euro për më një shambull. Edhe tas dëmë në shita telefon për dhe dhe një një jarana në një një mishteri i shambull që nuk kiti lokal dhe të punem qështër që dojnë e për kafe. Edhe nuk e shet 500 euro për e shet për shambull 700. Për e shet me pritje. Jo mi dhëm tore u. Qaj e po fulet telefon 500 eurove, la sigax me personet për 3 muaj mi tash 800. Aftaram ciklopun ose niterr ose mall me shit, jutore me vaktore, me vaktoren e kujtesh është haram. E çartë. Ciklopun na ofraronë punogës. E çart, inshallah tashmë për gjë e çart, inshallah. Aleikum sala, t'u mirëkëq. Ë, se për kat forma që për mendi vllau duhet ta çartësojmë. Por to kuptu drejt. Një njerëj shkon e blen një telefon 500 euro dhe bëhet i tij. Është telefoni i jam. Me dorë e shes, me dorë nuk e shes, është i jam. Pastaj kur bëhet i jam, bëhet në pronësinë time, është i im. Un tash shkoj në shtëpi në rrugën pun në kafe, kudo qoftë. Dhe një njerëj thot, "Çenka po i bukur, do ta bë blen." O të po bë blej. Sa kushton? I them 700 euro për 3 muajit. Ma pagu çdo muaj mi pagu një kaç kaç kaç. Kë lejot? Nuk prish po. Dashur të skuq kurfor rreziku për kamat, as për keç përdorim, ti e ke bre 500, edhe pjesë 700. Më arrit të 700 me para dorë ki hallall. Ti rrit çmimin e malditon Sodan. Aje ka me blej apo mos me blej? Edhe gjithashtu nëse e shet me kiste, ato 700 bën me 3 muajit, s'prish po. Polemi të këtë bankat është, se të kërshës pa dhe banka, banka, shod, jo, banka e ka dy probleme. Banka fillemisht nuk e ka mallin e prëndësi. Andaj, banka është vetëm dërmjecus, që si pasoj e këtë nërmesime e a fiton pare. E blenë mallin për një njeri 500 euro në dyqanë, për s'ka pare. E blenë për mes bankës. Banka e bënë borçli të ka ja këtë bleres, apo, dhe e borqin i alën tek shicin që kë të jetë korekt me shicin dhe përbal dhe njësë borqit 500 euro këti njëri ju jo, i me 700 euro kë është kamat nëse pje 500 euro për i me 700 euro për barq, ju jo për mal nëse ban ka nuk e barth për jësine malit se së shprane saj pra e këtu ka dalim rëndësor me së dy veprime vepër anë të ti e prar i malit E ka bli 500, është në pronësinë tënde? Po, lejohet të mshit. Gjasë nuk lejohet të mshita që nuk i kemë më këtën, la e ke në posedim. Muhamedi më ka thënë la tabi' ma laysa indak. Mos shit çka s'ke, çeshtëjoja. Kur e ke djih pronësi apo je i autorizuar që ta shasësh nga pronari real, atë lejohet. E po nuk është legjitime shitja në çfarë të shdit që nuk je pronari i tij real e as nuk je i autorizuar nga pronari real. Dhe dyta, nuk lejot me eshit një mall pa umarë vesh mirë me blersin se në qëfarë mënyre pa eshet. Për shambull, ti i thunë, nëse blinë këtë mall me pare ndorë, 500 euro të ashes. Por në qovë se, danë me të prit, atër ku shën 700. E thot mirë rikull, ama këtë mall, ta ne këqy që shpja bëj, ja bi pare, të bi i pare të jalo për tre mujë, zbangë shto, duhet me vendosë cilin verzion pa e prananë, Të marr veshës para se mundo. Po, po ta paguaj me para në dorë 500 euro. Çe 500 euro. U kryp puna. Jo nuk më e 500 euro, unë po dua më të mëshit ti mallin tënd 700 euro s'prish pu un për çmim, por më mprit. Nuk prish punë për as 3-4 muj, mujë, ma pagu 500 euro. Andaj kjo mënyrë që ti e përmend është e lejuar, por e sqarova tërë kët që takemi të, të qartë dalimin mes kësaj dhe asaj që njerëzit me ndojnë se e bën ban ka në mënyrë të regullë. Kjo është e përgjigja në këtë pytja dhe kemi një pauz shumë të shkurëtër dhe rikëthejmi për sëri për të vazhduar më tutje me inkodrimet e joja. Kur ikthyem pas të pushimit të shkurtër dhe vazdojmë lutje më telefonat e juaja. Kemi në telefonat të radhës së prat, ora? Selam aleikum. Aleikum salam, rahmetullah. Ë, jam me lavën karro të Prishtinës. Ë, m'u lodh problemet për gazetën e misionit tonë shumë. Walhamdulillah, shkëmbyem të vlorë. Më pas gigje dhe pyetje të tjera. Allah e shëtërujtë allë vjehëm. Allah të nënë cëftë me fitur djenejtë i firdas. Amin, Allah e shëtësë problemë. Allah e shëtësë problemë. Këmë qëfë, pak mes të jëku për kitë punë në për sërëtë që ke kjo tëjma në përësë. Që ke e dhe sënë dhe në vazë, Allah e shëtësë problemë. Me këllë duë pak mëshëm për kitë punë. Allah e shëtësë problemë. Inshë Allah. Amin, Allah. Allah e shëtërujtë Uh, së so për këtë emisionit që ka qenë pa dushim së nuk kamë mëndësi me ndje nga se të njëtën kohë edhe ne jemi në transmitim të drejtë për drejtë dhe nuk e di realisht qëfar përshvillot atje por kam bindjen, kam bindjen se hoxja që është pjesë mars atje është, kam bindjen kështu është duke mbrojtur dhë vërdet në minur dinitoze të argumentuar, shkëndsore të mamë sikur se i tako një hoxja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 Andalluh sallallahu xutna vedesojet në mësaj, çë të pastrohemi nga këtë bestytni, çë të lirohemi nga kto, nga kto gënjeshtra, nga kto mashtrime, të jetojmë të lumtur në ndjenë msimëve të Allahu xhellahu ala, msimëve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu na ruaj nga keqja e tyre. Allahu na ruaj nga çdo keqë boras, nga çdo ilegal, nga çdo keqdashës. Allahu xhellahu ala na mbron nga çdo e keqe dhe na ruajti Allahu xhellahu ala nga çdo shprovë që mund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 E qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, Allah është përbërët, inshallah, amin e ty, amin e ty, amin e ty, Soj, përket ditës e gjumaj, ka arë ndales për të punuar ditën e gjumaj në kohën kër falët gjumaja, andaj, ditën e gjumaj lejohet me punu, por nuk lejohet me punu dhe nësot falët gjumaj, do të thotën, që se gjumaj është në ora një,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 Përshëndetje, punu. Ata thonë se ka obligim të punosh dhe ka haram që s'punan. Qase, përshëndetje, ka studenta që mësojnë, ata ndo humbin më më mësim. Ata thonë se keni farsë të punu ju, jo, e lenë shkollën, jo valla. Nëse ka dikush që ju shkollon, kujdes për juve, ju shkollonë. Edhe dikush që të punon për juve, ngasë ju në këtë rast nuk e keni punën në farsë, përsa ka kush e kryen këtë obligim për juve. Por kur nuk ka kush e kryen, atëherë kemi obligim na me e kryp për veten tonë dhe për familjet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 Fal, kemi pengjesa në Z, e kuptova ushtimin që ka alkal, që ka përbëri deri edhe çetat që ka skuptova më tepër. Nëse edhe për falem, doja më të them se është një siguri. Nuk po ndëgjaj valla. Nuk ka pengesa lidhje, mundësisht na telefonova një herë inshallah që ta ndëgjojmë më mirë pjesën e fundit të pyetjes apo. Nuk kisha dukën dëgjuar asgjë, prandaj nuk mund ta marr përsinë e pyetjes. Së për këtë ushqimi që ka alkohal në te, qoftë në qokulada, nuk bën me ingrën, duhet më lërgu për e tyjnë. Duhet më lërgu për e tyjnë, kja është aje që një musliman duhet ta kjetë parasysht në këtë drejtimë. Gjithasht të ushqime që kanë përbërjet të derit janë të nëlluara, ka se Allahu Gjalluara në orderan të largohemi nga gjithë dëgjë që ka përbërjet të derit. Qoftë dhe të tjetë ushqim,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 që është që djetartë e kanë trajtu nga këndet të ndryshme duke u bazu nga argument të ndryshme. Unë për vetën ti me mendoj, Allah e dënë mas mire, se gjaku nuk e prish abdesit. Gase thot Hasan el Basiru rahimullah, i kam takuar 7 djetë nga ashab të Muhammedi sësëm. Shikoh, Hasan el Basiru thot, i kam taku 7 djetë nga ashab të pegamber të asëm, kënë ju salune fi gjerahihim, falëshin me plagët e tyre.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 Mirë nama. Salam alaikum. Aleykum salam. Eh, Osh dita një pyke, eh, jam me familje, familje është me mbëles, dhe familje është me namaz. Po. Po një pyke nështë të në kështë e ashti, po dhe ishtë të me ditë. Në nëse, nëse, një, një familjarë i shtëpijës, dhe death, për shemblës, dhe tra dita, E jua ka çem ma herët pa di nëse qesim krahuat shamia, vezas, si borda ndoin. Po. Po. Edhe tash në punë sociale është në ngulles. E dëshmën e xhiv për ju. Po. Po. Për fitja dytë e e joli ka çem xhami edhe po. kanë çdo herë edhe është 17 vjetë qarë dhe një ditë në gjami i kanë ndru një partë të spi i kanë morë një parë i, i kanë përqyjë edhe i kanë një dhe vetët a është një farë e qarë e qarë tashmerë përgjigje, inshallah, kuptova. Esoj, për këtë e kuptova? a re të më selan e se i përket pyte se parë për vendosin e shahmijave kërë vdesh dikosh Edhe kja është një bestytni. Aj, nërma dikush më të tëtë, po ma mirë hojt, bëne me i qitë dikur se heq. Ja, menaj që ma mirë me i qitë kur duhet, qër duhet, se, se, se me mashtruvitin, se në po pojë shami jatë. Andaj, vendosje e shamis me rasën e vdekës e ndokujt, kur gjë, s'ka të bëj me finë. E se gruaja du në pasë shamin gjithë, dhe që dikur, dhe që dikur, shamija nuk është enderlet me vdekën e dikujt,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 këto bota nëpër pazarin në xhamijë që gjithë kur bien diçka marr diçka andaj kënu nuk ka në rregull. Fokë që i ka pëlqyer të, të, të spi në xhamijë me siguri i gjen nëpër dyqane në ku shesin të spi, gjahesh më të më të mira. Shkojn blej atje nëpër spi kit tuaja dhe e e, e ke në dorë di të diçka të pëlqen. Por me marr xhamijë të spi që të pëlqen. Milioni partitë nuk kanë rregull. Dikush atë po të spi edhe këta të spi dikush i ka prumë i por do. Jo, jo. Të spi që në xhamijë të xhamisë. Këç ka kon xhamis, o xhamis. Nuk lejohet me nxirr, nuk lejohet me përdorr, do thot, për shkak se me përdor jashtë xhamis, dua të them, për shkak se ajo është vakf, e ka prur dikush aty për hir të Allahut tazojel. Madje dietorët e kanë konsuruar se edhe Kur'anin me nxirr pi xhamis, për me mësuar shtëpi, pastaj me kthy dhe kjo është haram. Nuk bën. Qase është Kur'ani xhamis, se xhaden me marr pi xhamis, apo nuk lejohet. Po lejohet me marr te pi atë xhamis, se xhad me ila, edhe me i kthy, po.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 unë e menoj që i është për të mirë, po arë mundët më këmë këndështim e sënjetin e Muhammedit Alin Selon. E pykja dhjyjt është, arë mundësh më më kazu në Libë, Shqip, me hadithet e sakta, edhe me shumicin e hadithet e sakta qënë Muhammedit Alin Selon. Se uhum. do pashojnë, jo këtojnë sakta, jo këtojnë fort, a jo këtojnë do pëta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 Shëm i kshyre. Dyjetima që nuk janë fmit e tua, po e ndikun t'i gu... Nuk pot burit janë. D I kshyri shëmë, më pojtë përta që është shkazë. Më falë këta dy, je, jema buri ar gjallë. Po, po, po, shkazë. E këta jënë fmit e grusët para, po, të burit? Po, po, po. Po, po e qartë, e kuptuva, po. E po du me, me treku përta që ka në po ma shëmë përta. Të. Po e qartë, e kuptuva.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 pse se ka paketë soi bankos islame. Cëllëson. Cëllëso. Është start. Po, po. Kjo so, është kjo se për mohën e ditë të këtij banku al-saram apo jo? E çort. E çort, e çort. Mirë, grumbulluam disa pythje dhe me këtë edhe mbyllet mundësia e telefonatave përshkak se koha është afru që të përfundarë emisionin dhe sa ne kemi pythje të pa përgjigjura. Pythje e vlaut është më herët, kemi lezunë hadite se ka paralemru i dërguar i sallallahu alësën se do të ndad, do të përqat kjo umet në disa grupe dhe pa dushim përshkak të devimit, plët nga ato do të përfundoj në zjarë dhe një për tjurë është në gjenet. Cela është aja? Këtu është përgjigje jote. Ka thërë më mesë, a janë në të një jam unë dhe shokët e mi. Nuk ka mundësi me kënë grupë i shpëtuar një grupë që ishon ashap të pegamberi s.a.s. Nuk ka mundësi si kur si janë shetët. Nuk ka mundësi. Nga se ka thonë pegamberi së ma enë alehi wa ashabi në atë që jam unë edhe ashap të mi. Ajë që i shonë ashabt, ajë që dënë me shku të ka lau gjelëvara, pa ashabt të pega më berëson, pa kuptimit e të tjune, është të devijum, gjithashtu, djetarë që e ka ndërtu dine tjune në bazë të mësimët ashabtve, respektimi këtjune djetarë, marja diz nga këta djetarë, nga këta gjelarë, është siguri, prandaj, ruhësh nga devijimet, Në çopsi përmbas fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberisau sallam. Në çopsë e mësonin fen nga burimet e sigurta, hoxhallorët e ditshëm të sigurt dhe të, të shkoluar. Në çopsë lexon nga librat e sigurta. Gjithë ato të garantojnë me lehen Allah Allahu xhelalu ala një kujdes dhe ruajtje nga devijimi. Edhe kur është hoxhallorët e, e, e sigurt, diën Dihë në kërë sigurët. Ata që thrasë në fejnë Allah Gjellewale me Koran dhe me Sunet, në ka mënë si me konë, hojj, një njëri, beton që se koranin hojj, i cili i thratë njërët me adhru të tyrëbën. Qitë një pare këto. I mësën njërët musilët ka, ka vorrat. Kësë mund në konë hojjë këtë. Së në më kërë kërë sigurët, që i thratë njërëzit me bën një veprim që Muhamezem Do që nan daluar ka veprim, smon me kon. Andaj ti lezon ayetën e zonaditën dhe e gjone njëri, tamam po thret mbaas e saj. Kur flet diçka do të ka vëlla, ka thon Allahu, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi. Ka thon dietarët ton, sikurse Ebu Hanife rahimuhullah, ka thon Shafiuh rahimuhullah, ka thon Imam Ahmedi rahimuhullah, ka thon Imam Aliku rahimuhullah, ka thon dietarët e njohur. Kto e gjën siguri. Ta sob gjietarët të gjogëllart të dishum, shkolluar të sigurt që e mbështeten dinën e fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu lutë Allahu Jellaluhu qe Allahu më truet me tuzuh. Lutë Allahu Jellaluhu kemën mbrojtin inshallah. Sepër ka librin madh të saktë që koleksioni i Imam Buhariut rahimullah. Dhe ashtu libri Riyadu Salihin, shumica dremuese a diteva të janë të sakta. Tek Riyadu Salihin e ka provuar disa libra inkurajimi dhe kërcënime George Imam Mundriut i përkthyer në gjuhën shqipe, atje i kje adetë klasifikuara sipas vlerësime të dietarit të njurtë a ditë të, të Sheikh Albanit Allahu mëshiroft. Atje kit vlerësimin e Sheikh Albanit, aditi i vërtetë, aditi i dop, andaj e merkët librat atje mund të sigurohesh se çela ditë është i sakt, se është dop e kështu e kështu marrat. ë uh, Putja tetërishte të rriti një jetima, ë uh, e kuptua se jetima kur thuhet nën kuptohet fetarisht Fëmijë që kanë dhë kur baba, ata që nuk kanë bab, fetërisht janë jetima, nga se kanë mbet pa mbikëqyrje të nevojshme nga prindi i tyre, sikurse është baba. Por duke pas parasysh se këta dy fëmijë kanë bab, por janë nga gruaja e parë e burrit tënd, këta nuk janë themelisht jetima, nga se kanë babën. Por, që nuk nën kupton se ti nuk duhet mbikëqyr. Ti kujdesu për ta sikur po fëmijët e tu. Nga sa tani të burrit tënd. Dhe Por dhe s'o te ke planuar që të marrësh një burr që i ka dy fëmijë nga e kaluara, mund mendoj se ti ke bënë një sakrificë për burrin tënd, e ke bënë punë të mirë dhe mundohu që ta respektosh burrin tënd duke u kujdesur për fëmijët e tij. Nuk i bën padrejti, nuk i nënçmon, nuk i përbuz, mundohu s'të dash hakësh për atë që ka nevojë. Mendoj se me këtë ti